Песни Трудно е да се снимат отгоре песни, като Аин Фаси, Киамет Зену, Вехади, Венир Бенир, Фир Фюрфен, Махар Бену, В началото без Словото, Имаше човек и прочие. В бъдеще те ще се разработят в големи музикални съчинения.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 Всички стари мантри са вложени в песните. Ако ги пеете, ще се ползвате, понеже у нези, които са ги създали от памти века, се застъпват за тях. Тези песни са създадени по законите на бъдещата музика. Това са песни, които не умират. Те са ценни. Аз мога да фотографирам някои. Не е създадено сега, изгрява слънцето. В българското съзнание има нещо, което е родено. Това показва, че в българския ум има нещо, което е проникнало. То е радостта в съзнанието на българския народ. Всичките тия песни показват нивото на развитие на човечеството. Във всеки един тон има музика. В природата има музика на живота, има музика на смъртта, има музика на щастието, има музика на любовта има музика на омразата. Вие сега казвате Бог е любов, но още не е музика на любовта. Как може да изпълните Бог е любов? Бог е любов, това е един метод за един посветен човек, не за обикновения човек. Обикновения човек не може да започне с това. Ритъмът е много висок. Отде сега трябва да започнете? Бог е любов, това е за светиите. На обикновения човек не можеш да му кажеш, че Бог е любов. Аз чувам, когато пеете Бог е любов, как невярно се пее. Една песен, която се пее невярно, е тя. Аз не зная, дали поне веднъж сте я изпели хубаво. Има нещо, което дразни в това пеене. И то е поради това, че вие, като пеете, не чувствате любовта. Вие, като пеете «любов», мислите върху други неща. Думите «Бог е любов» не се пеят така. Учителя изпятия думи Аз, като изпея думите «Бог е любов», друго яче пея, друго яче схващам пеенето. И по-рядко трябва да се пее «Бог е любов». И после ние се страмуваме от любовта. Казваш – за любовта ли ще пея? Да, за любовта ще имаш един отличен тон. Като помислиш, че Бог е любов, ти трябва да имаш един свещен трепет, че си пред едно велико, разумно същество. Когато кажеш грубо «Бог е любов», този ден Бог ще ти покаже какво нещо е любовта. Този ден Той ще подбуди един човек да ти направи една услуга, за да видиш какво нещо е любовта. Ако вие изпеете песента «Бог е любов», вие бихте могли да се освободите от всяка болест. Ако имате хрема и изпеете «Бог е любов», ще се освободите от нея. Някои имат инфлуенца. Ти си изпей «Бог е любов» и инфлуенцата ще изчезне. Това ще бъде подобно на онова, което е правил Едисон. Той, след като е работил цял ден в своята лаборатория, изсапвал дрехите си с разни масла. Вечерта пущал електрически ток през цялото си тяло и през дрехите си и веднага се очиствал. И човек, като пее Бог е любов, трептенията й са толкова силни, че всички ония прашинки, които са полепнали по неговите мисли, изчезват, изчезват и неговите лоши мисли и чувства. Музиката трябва да бъде толкова силна, че да е метод за поддържане на здравето. Някой път ще ви изпея Бог е любов. Само веднъж съм пял така, преди 15 години. За такова пеене обаче трябва много добре да се приготви човек. Всеки ще пее тогава хубаво, но трябва да забрави всичко. И глас може да имаш, но трябва да мислиш. Някой казва, след като станах духовен и като се повдигнах на по-високо ровен, не ми се пее вече. Праве, в живота има една фаза, която е болезнена – преминаване от едно състояние в друго. Всякога при преминаване има един период, когато човек не може да пее. Но това не е естествено положение, защото вие, като влезете в духовния свят, ще чуете такова пеене и свирене, каквото никога не бихте могли да си въобразите. И когато човек приложи онзи закон – да знае във всеки момент да бъде търпелив и да знае да се концентрира, той е придобил едно отлично изкуство. И за това аз ви давам тези 12 упражнения. Тази вечер имаме едно друго, тринайсто. Бог е любов. Едно остава незаучено. Взорите на живота. Тие упражнения са за концентриране на вашата мисъл. И вие не може да пеете едно упражнение, ако умът ви не е нагласен по особен начин. Щом ти не мислиш, упражнението не е упражнение. Вие не може да пеете, ако умът ви не е съсредоточен. Тези упражнения не се пеят като обикновени песни. Ако не мислиш, ти не можеш да пееш. Ще мислиш върху това упражнение и всеки един тон, всяка една дума ще упражни в своето влияние. Фирфюрфен та бияо мен. Ще ви дам тази песенчица да се тонирате. Няма мъка на душата, при която тя да не може да се тонира. Последната част на песента е най-силна. Когато някому е тежко нещо, например, тежко му е на корема и иска да се лекува, с тази песен ще може. Тия вибрации ще поправят теченията във вас. Във вторник не може да изпеем втората част на песента. Защото е воинствен ден, влиянията са воинствени. Ти в войната между грамотевици, ножове, топове, не можеш да пееш. Песента Фирфюрфен е за главата, а песента Махар-Бену е за сърцето. Учителя пее с прекъсвания Махар-Бену Аба. Като чуят духовете тея думи на стария език, те ви разбират. На новия език те не разбират. Един свещен език е това. Като чуят тия думи, те идват. И мотивът е техен. Източен мотив е. В него умът и сърцето взимат участие. Една свещенна песен, едно свещенно упражнение е то. В песента Махар Бену Махар е божественото начало, което слиза и се ограничава. После започва божествената еволюция и условията стават все по-леки и по-леки. В песента Махар Бену Аба Махар е този, който слиза. Той носи всички тягости на света. Той слиза и се изявява. Като разберете идеята, може по-добре да пеете. А пък Бену е този, който въздига нещата, възкресява ги, възраства ги, дава красота, облича Благославя! Махар е великият, който носи тежестите на цялото битие. Бену е, който дава живот, утешение на всичко. Аба – приношението, което трябва да принесеш. Всичко това е една форма. Ако не разбирате тези думи, нищо няма да получите. Спрете се, вдълбочете се, за да схванете трептенията, скритото, което е в песента. В природата има една вътрешна сила, която трябва да се възприеме. Махар – посаждане. Бену – израстване. В цялата песен имаме един процес. Той, което съм посял, как ще изникне, как ще израсне и какъв плод ще принесе. Седнали са всички, учителят започва да ни учи мелодията на Духът Божий. В произнасяне на думата се вижда къде е вашето сърце и какво ви липсва. Когато дойдете до това учение, то ви показва недостатъците на хората. Не се произнася лесно една дума. Той са все окултни упражнения, които ще правите, за да се тонирате вътре. Това са символи, магически формули, за да се повдигате. Сега нали някой път имате някое хубаво настроение и някой ви кресне изведнъж. С това крясване се разваля вашата хармония. Значи нещо силно е развалило хармонията ви и сега не знаете закона как да я нагласите. Трябва да знаете закона как да се нагласявате. Силно казано нещо разваля настроението и трябва да се мине час-два, докато се тонирате, а вие трябва да знаете веднага как да се тонирате. Сега изпейте само думите «в начало без словото». Има нещо, което не е пълно. Изпейте «в начало без словото» музикално, изпейте го като че всичкото ви щастие ще дойде от него – като че всичко ще ви дойде оттам. Сега вие го пеете като че нищо няма да ви дойде. Представете си, че като го изпеете, веднага 100 хиляди ще дойдат. Като го изпеете, един апартамент ще дойде и яденето ще дойде. Болен си, като го изпееш, ще оздравееш. Думите трябва да се разбират. Учителя пее в начало без словото и Словото бе у Бога. Дойде ли някой меланхоличен човек и спе му песента Цветята цъфтяха. Тази песен действа лечебно. Думите зум-мезум в окултната музика регулират. Те са равнодействащи сили, които регулират всичко. Когато искате да се тонирате, може да пеете упражнението Сила жива изворна течуща.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 Благост. След всяко смущение идва болест. Когато двама души се скарат, идва простуда или някаква рана или инфекция. В този случай пейте сладко-медено. Не всички болести обаче могат да се лекуват с музика. Вкъщи накарайте болния да пее и той ще се излекува. Сладко-медено го накарайте да пее. После другите упражнения така може да се излекува. Болен си или си беден? Не можеш да отидеш на лекар, пари нямаш. Изпей си една песен, като нашата песен красив е животът на нашата душа, що изпълня цялата земя. Изпей я три пъти и ще оздравееш. После изпей в начало без словото. Ама наистина ли ще оздравея, като я изпея? Като не я изпееш, ще оздравееш ли? Изпей я, не умувай! Щом пееш, ще оздравееш. Песента Зора се светла, съзорява има две части. Първата част е обективна, в която се представя как работи природата. Втората част... Втората част е това, в което вие трябва да вземете участие, да използвате условията така, че мъдрите да добруват и добрите да благоват. Ако тази песен научите да я пеете както трябва, то всички възможности ще дойдат при вас. Учителя пее Отче наш. Така не се пее. Трябва да дойде една малка топлина, да да стане Отче наш. Аз съм пял само веднъж отче наш, както аз разбирам, и втори път не искам тъй да го пея. Пях го сутрин. Като се намериш на някой голям зор, представи си едно въже. Тебе ще те поставят на въжето, и тогава пях отче наш. Тази работа можеше да ме повреди, и като пях, забравих, че има страдания. Като започнах да пея отче наш, слязох от въжето. Във въздуха седях. Ходих по въздуха. Ако река да вземам криви тонове, започвам да слизам. Като изправя тоновете, ходя из въздуха. Щом вземам криви тонове, слизам надолу. Казвам, пейте от че наш, за да можете да ходите във въздуха, да бъде вашата мисъл светла и вашето сърце топло. През цялата седмица пейте «Изгрява слънцето», той слънце да изгрее във вас вътре. Заболите кракът, попей му «Изгрява слънцето». Заболите главата, тори ръката на главата и изпей «Изгрява слънцето». Смутен си, пей «Изгрява слънцето». Вие ще кажете, такива детински работи ще пеем сега. Ами когато намръщите веждите, как мислите, на място ли е това – да пееше 10 пъти по-хубаво, отколкото другото. Някой път някой вдига шум. Ще кажа, братко, да ти попея. Ще му изпея, изгрява слънцето. Ако не ме разбере този брат, ще му изпея, изгрява слънцето на българска мелодия. Много добър сюжете. Когато бях в планината, моето име беше Кукиче. Ходих при реката, да слушам гласа на водата. Учителя свири много тихо и нежно. Да видим, ще може ли да пее цигулката. Учителят я нагласява. Той е щедрост от високите към ниските тонове. Започва от ниските тонове към високите. Това е щеславие. Той е още невъзпитано щеславие. Свири тихо. На какво ви наподобява това? Пее, там високо горе в планината. Пее на разни мелодии, всички пеем. Там високо горе в планината. Учителя пее, аз зная малко, чисто изворче. От години той иска да стане голямо. Кой как мине, то си пее, кой как мине, то си пее. Пее на друга мелодия. Там, високо горе в планината, аз зная малко чисто изворче. От години той иска голямо да стане. Кой как мине, то си пее. Кой как мине, то си пее. Като мене, друго изворче чисто няма, от мене изтича живата водица. Всеки, що пие, живот добие. В дома ще се върне и на работа ще се хване. Всички пеем там, високо горе в планината. Сега да ви дам следните думи. Сила, здраве е богатство. Тия думи ще ги изпеете. Всички неща, които не са направени хубаво, имате право да ги критикувате. Но хубавите неща не можете да ги критикувате. Умният човек, добрият човек, силният човек не може да го критикувате. Си-ла. Това са два тона. Тук има слизане отгоре надолу. Къде е ударението? На първата сричка. Сила. Тия думи могат да се изменят по много начини, но има само един истински начин. Щом изпееш нещо в съгласие с природата, ще придобиеш нещо. Щом при не придобиваш, ти не пееш хубаво. Възлюбих. От тази думичка направете песен.